أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا اما انذروا مولذون قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرکن فی السماوات ایتونی بی کتاب من قبل حازا او آثاراهم او آثارت من علم ان کنتم سخادقین ربط او تڑون ده سور احقاف ده مخ کی جاسی سرام سورہ احقاف شپک سل وختم صورت ده سنجي پر ترتيب کې پس د سورہ یاسین ده او نزول کې هم پس د سورہ یاسین شپګې ختمه سي پارشه ورو ده سورہ احقاف هر کله چې مخکي صورتي یاسین کې دیوی شبه جواب اوشو دیو اعتراض حل اوشو فاغا اعتراض داؤں چستا خبر سحی دی لیکن منگا یو خبر او ریدل دا چی تاسو دا مشران لمن مپری دی بلکی او حدیثم او ریدل دی چی علیکم بی دین الاجائز. د بُډاګانو او د بُډاګانو طریقې راټینګي کئ نو تاسو به هلہ کامیابیږئ زه دې وژنہ تاسو خبرمونه منل نه شو نو را ته پته لږه تاسو اصل حق ده دا خبره واچې نبی له السلام کله خپل ترابو طالب دعوت دا ورکاو لګیاو نو هغه ته وی وراره خرط پته کې ترېښتینه صادق امین انسانې لیکن قزو د پلار نیکه طریقہ فرې دمان او ستا په دین او طریقہ باندې روان شم نو خلک به په غورونه راګي ویلوا للملامت او هزار مصبتن لوجتنی سمحا بزاک مبینا ونصحتنی وعلمت انک ناصحی ولقد صدقت ثم كنت امينه امانتداري رشتي نه انساني لكن کچرهستا مساله اومنم دمکی جنکی با پیغورونه راکی چوغره د اور نه اویرېدو د خپل پلار نکترې ته پرېخدل لا لدې وجنا گوتې اوچتکل وی ها انا اموت علی دین عبدالمطلب خلکو خبر شې زدا خپل پلار نکپ ا طریقه باندې د دنیا نه او دای صفاوې اخترت النارا عل العار ای خلق مازال لور غرق په پیغور باندې پیغور نشمړې اگر که اور ته وګور دیګم نن هم د پښتنو دغه خبره را خلک بخاندي خلک وسوي لاند کې خپکیږي ډنګره خپکیږي د دی وجنا پی غورن ته نشټینګ دي او تر ټینګ شي نو مې دا پلار نکټه طریقه نشو پرې خو دې نو داغه شبهه جواب اوسو پاتلسم آیات د سورې جاسیه کې الله رب العزت فرمایلیو سم ما جالنا کا الا شریعت من الامر فتبعها بیا ګرځړی مونږ تار را په واځه حد لار نام واځه لار د دین مونږ ته خدلې دا, دا فتبها ولا تتب اهوا الذين لا يعلمون دې دی دین په لار پس روان شه او دا خلک مونږ نه چاوي خواهش پس روان دي نو پويږي په دګ روان دي دا لار نکړ طریقه که حق او راتینګ یې کا قبلار نکدې په غلطه روانون او غټه طریقہ ممنه یوسف علی سلام کلار نکوه ابراهیم علی سلام او غوي زه د خپل پلار نکره دین او داوی د طریقې تابعدارم ټیک ده او چې کل پلار نکوه مشران په غلطه طریقې تل او داوي منل نشته ال حق او احق ان يتبعوا وان لم يساعده الجمهور يعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال دا حق تابیداری وکې سړاو ته مشران ته بیان نګوري د دغه شوبه جواب چکل او شو نو یو بل شبہ دغه جواب کوي په دې صورت کې اغه شبہ داران دا چې موږ تجربه کړې دي ټیک د سارا مسله حق دی منو خو موږ تجربه کړې دي چې دوی په لمن کې خیر دی کړه دوی او نه منو په موږ باندې کټ اړای کله شل را باندې کدی کله وې زمام مال حال تبا کې او زمونږ دی په لمن کې خير غنو او دوی زمونږ حاجات سره <سرکے> کې لو په دې کې داغې جواب کې آتشتم <اودتیشتو> آیات کې الله رب العزت فرمایي فلولا نصرهم الذين يتخذون من دون الله قربانا الهه <آلحان> پس <بس> ولين نو ولي امداد نکوه کسانو چ ديني ولي او سيواد الله نه پخزه توب باندي قربانا الها سبب د نږدېکته الله ته نیولیو ټیکره د الله عزاج براله نو دوی چرچا لمنو کې خیر ګڼلو هغه اولی نو بچګړي هغه په خپل تباہ شو دا هغه مریدان تباہ شو دا هغه رست او اتباع تابعدار تباہ شو بل ذل انهم وذالک ایس کوهم بلکې ورخ شو د دینه او دا درو قصید دوی دا لوی زوان د 200 کالو غار کا بیړی را ایستلی را د 200 کالو چې دی غار کا بیړی وای دی 200 کاله څنګه جون دیو په لرياب کې سو کوی شای شمس شای ملتان چې کم دی ملتان کې مونږ علامه احمد سید شریف سردرد قرآن کو یو يو پیر یو مل مرالی وی عزیزو ددا شمسو تبريز بابا لا دربار ګورو لارموږه شای شمس کومځه کې شمسو تمريز بابا دربار کومځه کې راغی وي شمسو تمريز ځان پر پیجان شای شمس د نور بادشاہ وی دا نور چه چا کباب نه پخول دی شای شمس لا نو یو کباب په لاله بل کباب په لاله اخر دا چې چا ول کباب نه پخول د نور ته راکته ش لا کې داسه ته کباب نه غوخ نه ویل هغه کباب شو دا جيبا قله عجیب بپویا راجر د پلاس کې غوخه پخې دلا ريته کېدلا او د اوسپن یو دنه پخېدو یاره زه د پخ نه شو زده د اوسپن یو نور ملتانان بیا څنګه جون دی پات شو دروغ وای دروغ سختې نوي په سواد کېو بوډاو ماده سم اصل او کله ماته چپ شوجو شا بچی دا خبره مکوا دا درګه نه یو غوا را او دی سنگ او ته سنگ خلوور نزدیک او اوچت بااندا شولا ختی شولا ما بابا جی تالی دلوا ونه مان دري مشران وای ما یو خد تالی دلین مشرانو کی سی دی چې چا وی له سه سنه ما بل دا تاسو دار نکوم دا غوا کچرته کې د یو بخیل شوم پړق زمیدار پټی تلا له شي او پاره کې گنیو ټانټه فصل اوخري نا اغا بخیلو شمز مدار به دوم رو کش دا غوا قتل کی وی ما چې چه زیاد ظلم که نو دا مالک نه تاوان واخلی او چې نوی نو یه رزا سخ برده یو سو تانتی خول نو چې کله یو شمز مدار اغلا ستو تانتو بانی ده غوا تسنوی نو دا بابا دومره رو شم پڑک شو چه ده پا یو پانا بانی غوا پانسی که دا دوم رز لوی ظلم پیر ما مجیبه خبرو کدا خوا چرته جمعه تلاړه شي او جمعه کې واخه او خري بوټي او خري او سټيو مېتيازم پکيوږي نو الله چرته راخه دیکړې پان سي کړې را وې نه نماز په غواده الله حق نشته نه د بابا په حق د کمز نه رالې دا د ضروري څېو خلکو جوړ کړې وي چا دا کوي چا ودا کوي نو فلالا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا اله الله وي اول اخلاص بل زلل انهم وذالک افکهم وما كانوا يفترون دا مناسبت د سوره احقاف او د مخ کی صورت سرا د صورت په اول کې ترغیب ال القران چې قران عظیم و شان کتاب د اخلقو کستا اسو فضل یو او سوچوی او تمناوی چې جنت ته اوره سیګم نو جنتا در سیذل لار بل نشته د خپل نظریه د خپل سوچ مطابق لګيآي او ته تمام د جنت کې نه با ډېر بعید او لره خبره ده ایره کی تو مې رويو ترکستانس سړې ګاډي کې ناز دې ویزم په خورتہ او ګاډي کې د پېړې ناشې په هورتہ رسیدې شي نشي رسیدې د هر شي خپل لار دا خپل طریقہ ده الله رب العزت اعظم شان کتاب جنت ته ډارې کلار دا د دې عقاید انسان خپل کی د دې عملیات خپل کی الله رب العزت اول ل خپل کتاب تعارف کوي په جنګلو کوي ترغیب ور خپل کتاب ته ح م الله پويږي په معنا د دې هروپ باندې اته سو د دې تحقیق پاول کی اوریدلې تنزيل ال کتاب من الله العزيز الحكيم راتلله کېتاب دې د طرفه غزات ندي العزیز دا سے ذات دے چاہا زرور ذات دے زرور دے دا خلق تباہ کئے او لینچے خلق ظلموں نہ کئے الحکیمو پڑے محلت ورکلو کے حکمت دے دیر دشمنان دا اللہ گرزی اللہ و تحسنو محلت ورکڑے دیر پاکباز خلق کیا گا پا قسما قسم بیماروں کے گرفتار ہوئی پا قسم مصبتنوں کے گرفتار ہوئی الحکیم پڑے کے حکمت دے العزیز علامہ <اللامان> نیلوی صاحب نوور الله مرقده اوغه دې عزیز مطلب داره من الله العزیز العزیز غالب على کل غالب عزیز هغه ذات ته لیکي چې پار زور اور وی په انسانانو کې خلکو د افلان کې ډېر زور اور دی عزیز هغه ذات ته لیکي چې په زور اور اغ... زور اور وی افلان کې په سړو کې سړې دي په نارانو کې نر دي الله په زورور کې زورور ذات دی ال عزيز او ذات ذات دي غالب على كل غالب نن پتون اوټه پي او وې سبا ما صباح نابود شي نن پتا په تخباله ناش او غا دا خیال توبه کج پخ قرباني کي دي ظلم ډنډه پلاس کراغستي وي تول مخلوق تي پازاب وي دا س وخر راشي لکه د زور کی دळख کته سر نیولوي او سر دو چتول بیا نیوي بی. عزيزانو الله دا س ذات دے ضرور دے په هر زور اور, اور باندي حجاج ابن يوسف الله تبارك جديد دور دا حجاجان اولي ظالمان بوش دغه پر کټي دغه زمان چکم په مدرسو پسه په علماء پسه د الله کتاب پسه اغه راغست را عزیزونو الله زور ور دے په د هغه زور ظالمانو باندې الحکیم او دا سه دے چې دې محلت پر کولې کده الله حکمت دین نمرود اغا تاریخ لیک اتس وکاله زندگی و داغو چې کله هغه د الله دښمنی کوله یو ګډ ماشه په فوزه کې دن نشو هغه ماشه لاړه دماغ او تا پاګی باندې پنج خخ او سلور سوا کاله باغا دیوار را سره اخلاصاو سات نو اطلا. و تلا قریبی دوست به آغا او چرابل په سرت وی ولا سپلای نیولوا غره بار به تویستو د ویتما ته ډیر گرانی آغا بادشاہان الله ذلیل اکل کیچا حق پروست اس پکه تلیو کیچا زانت زم ویله آغا الله تبا کړه له مولانا عبدالحی رحم الله او معشوم سبق کوئی الفو ذران الفو ذر ان علی دی پیش اون ان ان ان استاد جی تو دې سمط لگ دی جی هغه دا مفردات دې سم مطلب ني وي نجما ته بر دي مانکه هغه دې مان دار الف زر ان چا چوي ز اوچت ما زرونه اوچت لکلي الله الف پر زبر ان زبده او چا چوي الف او زر ان الله الف پر پيش اون زبر دي اوچت کما بیٹا دو اپنے ہستی کو اگر کچھ ابرو چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گوله گلزار ہوتا ہے کمه د دانې چې اوچت اسلون دی هغه چرې نظر غونېږي دانه چې کله خارو سره خړشي کړه شي نه الله زرغون شي ال عزيز او داسې ذات دی چې ضرور دی پټول زوره ورو باندي او چاته چې مهلت ور کړې پرې مهلت ور کول کې د الله حکمت ده ما خلقنا سماواته ولرد او ما بینهما نری پیرا کړی منګه اسمانونو اوزم کې وما بينهما الا بالحقين هغه سوچ په ميزدو اسمانونو د زمکو کې مگر د پاره د اظهار حق پیدا کړی الله او د زمکه اسمانونه دریاونه سینډونه ونی او غرونه دا ټول لسره پاره پیدا دي الا بالحقين مگر د پاره د اظهار حق پیدا دي دا لا وحدانيت ته او په چې انسان انسان دی اللهم العالمين اله العالمين یا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي ټول خلق وره چ تاسو محتاج الله ته کا خان دي کا غریب دي کا ځوان دي کا بوډا دي کا هر ټپکي والا انسان دي خو الله ته محتاج دي محتاج دي الله هو الغني الحميد الله به پرواز ذات دې استهله شي الله د چا محتاج نه دي لذا الله رب الرزق قدرتونه د الله دلائل وما بينهما الا بالحق د دې لپاره الله په دکړې چې تاسو ته معلوم شي تاسو حق اوینه دي الله دلائل اوینه او اجل مسما او تر یو نیټه مقرره پیدا دي یو د هر انسان جدا جدا نیټه ده الله رب العزت فرما اذا جاء اجلهم لا استخرون ساعتا ولا يستقدمون چې کله د انسان وخت مقرر راشي یو سیکنډ وروسته کوې دل نه شي لکه څنګه یو سیکنډ مخکې کېږي نو یو سیکنډ مخکې دل چې څنګه ناممکن دی لکه دا ما خام رالې د بیا هغه وخت د غرمیو د ماسپخیم واپس څنګه راتلل غیر ممکن دی نو دارانګه رسو کې دلم غیر ممکن دی اذا جاء أجلهم لا استأخرون ساعة ابل د ټول اعلان د تواید لپاره وخت مقرر دی څوم وخت دی اغه الله تعالی جبرئیل امین د نبی علیہ السلام نه تپوس نکړو ته طالب په شکل کې راغلو یو تپوس داو چې ماته ساعه اېدا الله رسوله قیامت به کړلې نبی علیہ السلام فرمائے لیم المسئولو عنها بی آلاما من السائلیم تپوس کا انکی تا در تپوس کلیشوی تا در تپوس کا انکی نخپا تنشترے سنگ چی تا تر قیامت پتنشتا ماتن نشترے اللہ رب علیہ السلام فرمائے اکا دو خفیها قریب را چیز ما خپل زانم دا قیامت پت کرے خزمان اسے پتی گی نو د وجہ نا دا نور مخلوق نا الله پت ساتے لے چاو په دې مخ د ځمکبان خوراک نه وکړي چغو پسورو به ځان مړکړي وي چې څوک د خپل نيټه نه خبر شي ځپلان کی تاریخ باندې مرم ناغبان د دنیا تنور شي ته د قیامت چاګه داسه هولناک حادثه وي چې الله کتاب کم ذکر کوي انسان داغي برداش نشي کولی القارعات وملقاریا وما ادراکا ملقاریا اورد د ګلزار صدا اورد د ګلزار وما ادراکا مل قاریابی آیا ما سخبر صدا غورستکا انکی دزلونو قاریابی آچی زلل بسٹکی را خلاسیگی خلق با بیہوشی بیہوشا وطرن ناسا سکارا وماون بی سکارا خلق با بیہوشوی نی دی با بیہوش نوی لیکن ازاب دا اللہ بڑی سخوی یوم تزهلو کل مرزیاتین عمّا ارزات و تزعو کل ذات حملین حملہا هر یو مور بعد خپل بچي داسې بچي چې پيو تور کوي اغيبان ډېر زیات مهرباني مور په خفقيږي الله او دا بچي ومت په زې باندې پاتشي حاملدارې زنانه حمل وساقد جي دا الله کتاب بیانې خلک با بهوشوي دا الله عذاب بډې زیات زحوي کلوې الهاقتهم الهاقا وما ادراك ملهاقا اغا حق و رضو سخبر تا تاتا سپت سپتر تاتا جسد آغا حق و رضو کلو ازاز زلزلتی الاردو زلزالها و اخرجتی الاردو اسقالها وقال الانسان ما لها یوم ازن تحدثو احبارها کلاچ اجلکی دازمکا پا بار بارج لقیدل سرام روباسی دازمکا اغا پلبوجن ملی را پازی خزانه مغذمکی زمک تراشی زمکه به بیان شروع کی الله فلان کی دا فلان کی زوی پما باندې دا کار کړو الله فلان کی دا فلان کی زوی دا کار کړو دا انسان خپل بدن دا ټیپ ریکارد دی الله الیوم نختمو علی افہم خپل منګ مہر الگو خلاصونه به خبرې شروع کی په دې خبرې شروع کی بل طرف ته کرام کاتبین به عمل نامی روالی الله دی فلان کی دا کړی دی افلان انسان دا کری دی؟ بل طرف تز مکبا گویا نشی الله دی انسان په ما دا کار کڑیو دا دا زبان خرچی نه دا دا اللہ رب بلدد دا کتاب خبری دی که منو او دی منو که سوکی نمنی ندی منی خدا خبر حقیقت دی دا سی حقیقت دی چی پدی که معمولی شک کولم انسان د ایمان نخلاسی دا دا اللہ دا کتاب خبری دي دا اللہ رب بلدد فرمایی هر شیع ما پیدا کری ا یو یونټه مقرره ده والذینا کفرو اما انذرو مورذون آکه سانچ کفری کله کلاچ او یره لشم ایراس گئی د یره خبرې مثله بیان شي بیا مخواران ګولاله ونه شیری داخله کم زې تورث دې د امریکایي سفرت ترقی او کلم پسې کې دی لا په قیامت او قیامت دی قیامت دی او قیامت دې کم دې قیامت قیامت دغه دې کنه چې تر ماشوموالین زوان شوې د ځوان نبوډه شوي د بوډا نه پام سا شوي دا د قیامت دیکنه من ما فقط قامت قیامتو کې څوک ملشو پاغه باندې قیامت قائم شو دا د قیامت دیکنه دا د هغه کتاب د سره شو جزاء و سزا هغه کله قیامت کبرا نه د صغرا په قائم شو کنه الله رب الاول فرمای کافران کافران چکلا ارویتو مسله د حق بیان چې مورزون یې رااس کونکي مخ اړون کې د آیات کې یو مسله بیان شوهه هغه مسله دا ده الله رب العز فرمایي آسمانونه ما د سم مقصد د پاره پیدا کړی الا بالحق ما ماده اظهار حق د پاره پیدا کړی یا ساتې دلته خلق یو کیسه شروع کړي را اغه کیسه دا ده چې د کثرت د محمد نوی پیدا نو پیدا کړي بخ دې نه دا دنیا رحرسد محمد صلی الله علیه وسلم سلم چیکره د محمد نوم هغه ستلکی نو صلی الله علیه و سلم خامخوای سوچ د او نوای نبی له سلام هغه تخیری کړی نو محمد صلی الله علیه و سلم په مبارک خلق وای کصورت د محمد نو پیدا نو پیدا کړی بخوده نو دا دنیا او را پاره او حدیث جوړ کړي ها حدیث سره لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاک ازما مع الله وی ازما محبوبہ کچره تنو ما برا دنیا نو پیدا کړي دا کیسره په عوامو کې مشهور ده مليانو کې مشهور ده ته طالبای دریم کالو زمونګه مولانا امداد الله صاحب تاسو ټول پیژنې دا غوی سرشتدار اوس کور دا غزه ته تلو دا هغه ټیم کې عالم فارغ در مولانا الحمد الله جان داګاینا دا غوی دا په ډیر کې او کیسټ اوله ګیلو بالې کې دا کی سواد د نبی له سلام د مخنه د هر څخه پیدا دي د دنیا د نبی له سلام د وجه نه ودان نه دا. مونږه غوې امام په سیموزنه کو خلکو سې شې تاسو امام په سولې موزنه لري کړي بس مونږه یا د اقیده ګډ وړه وې څنګه اقیده ګډ وړه وړه شپته رښواچه سار موزوشو ټول مقتديان سره د امام نرالل وې تاسو بیګا ویلې چې دارسه د دا نبی له د مخنه نه پیدا اور دې ملا کېده خرابه را ما سره په دې خبرې کوي مو د خبره وکم مولوی صاحب عالم من طالبان یو وی خبره تاسو شروع کئ ما زموږ به خبره شروع کوم مولوی صاحب او چې ته د هرڅ د نبی اسلام د مخنه پیدایې دا خو خبره د دلیل لا دلال شر سود مولوی صاحب مسلې چا ثابتيږي په سود دلالو په ثابتيږي ناغه مولوی صاحب تولد پټ نه و مساله د مشرف قول نسبتيږي په خوبونو نسبتيږي په قصو نسبتيږي دا یو عائده مسفرض دی اول فرز دی قران کې راغلي دی اول فرز دی حديث د رسول الله کې راغلي دی اول فرز دی اجماع د امت دا اول فرز دی قیاس بیا مظهر دی مثبت نه دی نمادې سلو ورو دلایل کې ودلال الشرع اربعه کتاب الله سن د رسول الله دی اجماع د امت دا اصل رابع قیاس دی مایدارہ توایا چې القرآن ذکر کړی چې دارسد نبی علیہ السلام دا مخنه پیدا دي کانا سنت حدیث د رسول الله کې دا خبر اوخایا کدا نه اجماع د رسول اجماع امت کې اوخایا کدا نه نو قیاس کې اوخای بل یو ګلار اوست ازمن بل ګرو ودا مولي چې پاو کوزه بال اغلام علومول دا شهیدی او د شریعت مطابق کار دی او موږ توې چې دانا روا دي مولي سبه او زرا کوزه گرزما ادیوج ناروا دزیم چرواړه تمنګ پویا کا مایه مولي سبب زبتا سب پویا کا تو پخپل عالمي بین خیر تمام مطمئن کا مایه مولي سبب شرقات تاویل شرقات کوي چې اسباب العلم للخلق ثلاثه انسان ته چې علم راځي دغه درې سببونه وي یو عقل سلیم دې په عقل یو انسان یو شی معلوم کی بل حواس خمسه دې قوت باصرا پسترګ اوونی شامه په پوز بوی کی په قوت زایقه باندې اوڅه په لانه سبانه انیسی وته شاه سامیا باندې واوري سبب داري دریم سبب داري چې خبره متواتر چې ډې یو شل زر یو لاک کسان د تو چې را سعودیا موجود دی یو ملک شته که دې نیم ایم دوه اقې دراشي موجود دی ما لا کوځه چې ته کردې داتا پاکل معلومه کړي پاقل غلام معلومي کله حواسه 500 کړي که خبره متواتر دي بس یو مولسه پوښ اغه سږې پر وړاندې دوه او پسیو او پسیو بیا منکل کو بیا بل ملاخره بارالو د قې سوال دغه ملاچو دوي دا ما ته قران کې وخای ماي مليسه دليل په مثبت باندې توخای قران کې کم لکه راغلي چې حضرت نبي السلام د مخه پیدا دي يا حديث در رسول الله کې وخای يا اجماع کې وخای يا قياس کې وخای سړې چپشو یو حديث شته ما لو لا کا لو لا کا علما خلقت دا خبره او چې ادم علی السلام نو اکلا خطا او شوالعش شو وې پارش باندې وویل دل لا اله الا الله محمد رسول الله لکليو وې الله تا تر دې سړی په دې انسان په وسیله باندې تاسو سوال کوم الله وتعدا کوم ځکه کې وې د امستا پارش باندې لیدلو الله ودا خداسه انسان دې د دې په بارکه زو ما لو لا کلا لا کلا ما خلقت الافلاک زما محبوبه که تم نه پیدا کړې دنیا باندې نه پیدا کړې بادا حدیث په دا غوډه حدیث ته معلوم دی غو پخپل نه مانی ما یې ډیر تکلای چې بلله د حدیث بیان کولو سره ته حدیث معلوم دی ما یې بلې سره د جرح او تعدیل خبره مانی اصول ال حدیث ته معلوم دی اصول ال حدیث دا خبره را چې کم را د سند هغه کمزور اغه حدیث نه قبلېږي چې کم حدیث د قران سره ټکراوي اغه نه قبلېږي چې کم حدیث د بل صحیح حدیث سره ټکراوي ایا کده نص قولوی د تطبیق قولوی ورنه یو حدیث بمردود وی بل ب مقبول وی ماده حدیث سندن کمزور ری بل داره چدار قران سره معارض دی آیات ساته ده ضعیف حدیث په جن د په جن غلو د پاره ساده نه اسانه طریق علماء لیکلی دي عوام هم پاغه باندې پوي ديش لیکن ټکل انسان معمولیغه نسوجو کی ایوی. پاویا یا کمیوي پهیا کمو کې اویا اواد دروازی وي پهاد دروازو کې اویا تعلی اویا اویا اویا چې دا په کې راغلی وي د هی ب دی موضوعی دی چې کمې د اوولوفو د می آو تهتابوي د سب او د سین په کې راغلی وي گرددانو دا حدیث دا به ضی په موضوع وي دا رن کمم حی چې خوران سرهمه ټکه را ی به کم زورې وي دارنګې د ستا سندونه دی هغه از علما ذکر کوي او خلکو له ادول پکار دي لکه او ها سندونه د صدیق نه خدا کوي ان فرقه ج سبحي عن مرته و او بیان او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی چه سمره احاديث دي باغي کی چې دا سند راغله ان فرقه ج سبحي عن مرته عن ابوبکر صدیق دا حدیث بلاغنه ضعیفی بهر حال یو قاعده دار چې کم حدیث د قران سره ټکراوي هغه بنه قبلیه مائده حدیث دار قران معارض راغله قران معارض څنګه دي الله او ما خلقنا السماواتي والارضي وما بينهما الا بالحق مازمه کې اسمانونه ندي پیدا کړې مگر زپار دي ساره پیدا کړې دلته الله ما خلقنا السماواتي والارضا وما بينهما الا بالحق وعجل مسمى مازمه کې اسمانونه ندي پیدا کړې او هغه سوچره دي په ميس کې مگر د پاره د خار کور د حق می پیدا کړی دی عظمت یې اسمانونو د الله په خوه پیدا دی د چا د مخ له پیدا شیخ و اساتذه زی کر کین زید مجدحو عظمت یې اسمانونو الله پیدا کړی دی په خپل خوخه دا د چا د مخ نه دی پیدا تدې وجنه دا حدیث په بارکه علما ذکر دا یو فتاوی فتاوی لجنا دا حرم احرمینو علماؤ فقہاؤ اغم مفتیانو چاپ کڑی دا پا... مجموع بحال انوار کې محمد فاہر الفتح نی ذکر کئی پانچ سو بارہ سفت درین جلد کی ذکر کئی چدا حدیث ضعیب موضوعی دے, دے دیوان سخجت ننیو لے کی گی دا موضوعات الکبره کې ذکر کې یو کم شپته ما صفه کې چې دا حدیث چا د ځان له جوړې د نبی له سلام د خلې الفاظ نه دي د غین علاوه چې ګوري عربیت د دا دې داسې دا چې دا ما شومان عربی ده علما او طلاب په دې پوئږي لولا ک چې داخليږي لولا لولا ندا پو ایسمه بان داخلی باندې داخليږي مبتدا باندې عدالت کې لولا ک په کاب ذمیر منصوب یا مجرور داخل شویلې دا غلطی ده ارابی بل داره د دا دې جواب چې کلا منفي ونو پاغه لام نه داخليږي والله لولا ان تم اهتدينا ما به لام نه دراغله او چې کلم مثبت وي نو لولا جئتني لا اكرمتك البته په لام داخليږي اذن د دا کہ لولاك الله لولاك لما خلقت الافلاکه جمله منفی ده او بیا پاغه لام داخل شوري د دا دې وجه نه دا حدیث د نبی عليه السلام د خپل الفاظ نه چا دروغ تړلي دي په نبی عليه السلام دارنګ هغه تر عقل لم لکار والا باقي خلک وای امام ابو حنیفره رحمه الله الله دا سے کرامت ور کړو کتاب او دس کا او هغه ترا سے کتل چا د لا سن نب او دس سره زنا روانو اچانه بغلا روانو اچانه غیبت روانو او دوی چې الله زمانه دا کرامت والی دا خبر امام ابو حنیفره رحمه الله پس قصول خو لیکن د قران حدیث معارض خبره ده دا ولي زګه د باطینی امور علم الله چاته نه ورګي بلدار نبی له سلام په دور کې او منافق غلا کړي را منافق دی یو يهودي کورت هغه غلا اوري دا قریب واچ نبی له سلام لاس دی يهودي نه کټکړي وي و هي راله چغلام منافق کړي دا نبی له سلام ته پته نه واچ دا منافق لا کړي را نو که او د سره غلا معلومې دلې زنا معلومې خو نبی له سلام با منافق ته مې تا او د سکه به ته او د نو بس معلومه کړه چې چا د لاسونو غلا روانه ده او کله نبی له سلام نه پوي دا امتی دا معلومه نه دا فضیلت شو او فضیلت د امتی په نبی باندې دا چر نه شراتل نه اگر که فضیلت جزوی نه وي خدا نه شراتل نه دا چا لیکري نه غلطی لیکري نو هغه خبره چې کم د قران سره ټکراوي اغا رد کول او چې کم صفه دین دے نبی له سلام مونږ ته پریخه چې دا هر څه الله رب محترمہ خواجه پیداکری دي امام شافعي رحمه الله ذکر کړي دارنګ سنن الکبرہ کې ذکر کړي چې خلق الله الخلق ل عبادتہی و ما خلقت الجن والانس الا ل یعبدوون د لاندې ذکر کړي چې دا هر سما پیدا کړي د سر پارا د خپل عبادت د پارا مې پیدا کړي خلق الله الخلق ل عبادتہی الله مخلوق د خپل عبادت د پارا پیدا کړي د چا د مخه نه پیدا کړي چې د نبی السلام د مخ نه د الله آباد کړه او ګلو عاشق خدا سے شیر کنا ګډ وډی لګیا شي عاشق د وجن الله رب ال زد دا او ګلو دا او ګلو د نبی له سلام باندې العیاذ بالله دنیا پیدا کلا تا ټول خرافات دی د مخالفت دی او د قران سره دښمنی ده ها دا حدیث بیانول له سر نه ناروا دي چې بیانې صرف په دی نیته بیان کې چې دا غلط حدیث خلکو جوړ کړي نبی له سلام پسی تله دي ما خلقنا سماواتی ولدا ما بینهما نده پیدا کری منګه اسمانونا اوزمه کیا سوچ ده دی پمیس کی اللہ بالحقیم اگر ده پاردخکارو کولو د حق میں پیدا کری دی واجل مسمع او تری اونیٹی مقرر پوری پیدا دی واللزینا کفرو اما انزرو مورزون اکسان چه کفر کرده اما انزرو کلچ اوی رولشی مورزون دی اعراس کی قل ارائیتو ما تدونا من دون اللہ وایا پیغمبرا خبر را کی ماتا دا چاپ بارکین تدعون من دون الله جتا سرا بل سیواد الله نام دا الله نه سیواد جتا صورت چغه وای چاته چغه والی کوئی خلق پوخا بوتا نو تشی دی کولې پنځ کریان راله وې پلانکې کافر پلانکې کافر دے اغه بوتا نو آیاتو نا اغا پدې مشرکان باندې چلاوي او دوی باندې چسپانی جنابا چې وینسان کې سنا ساقل او شعور وی کنه د ګټه عبادت سو کوم نه چا چې د بوتا نو عبادت کوم په دې نیت کېړو چې د له انبياو روح نه رازي دا د انبياو شکلونه دې موږ دوی ته سجده کوي د ځمږ الله ته شفاعتونه پیش کوي او د ځمږ حاجتونه سر کوي دا اخیره مسلمانانو کې پلاشتکی مسلمانان چې نو مسلمان دې حقیقت کې هغه کې د اسلام سره نشتا ولی آګه چلاسي بابا وې خلګوای کلمه کې لا اله دی بیا قبرونو ته سجدي کړې په د هاد کې چې الله مشکل کو شاه جت روا ده ولغير وتروان دی په حاجات کې چې کله ته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله استانا سیواب لایق د بل لا نیشتري الله استانا سیواب لایق د سجدو نیشتري الله استانا سیواب لایق د رکوع نیشتې موږ کې موږ یاک انابودو ایاک نستاین ای الله خاصه عبادت کوم غای الله خاصه تنا امداد غواړم دا سجدله دی کول عبادت دې دي دی دا, دی دا, دا منخت ور کول عبادت دې دي دا رکوع کول عبادت دې کنه دي چې دا عبادت دین یو انسان د بل په نوم باندې منخت ور کوي دې عبادت بابا له کو یو انسان سجدہ بل چاته و لګی ته دې عبادت د الله کو کنه غیر الله کو دارنګه غیبانې چې غوال دعا او دعا او مخه العباده دم اصل عبادت دې د عبادت نلی او مغز دې چې انسان غیبانې چې بلته وې نو دا انسان دې د الله رب الاول دشمن دې او دې په الله رب الاول د سرچکه مواعده کوي یا کنابودا ضرورت وې دې قل ارا ایتوما تدونا من دون الله وایا پیغمبر خبر را کما تا ما تدونا من دون الله داغا چاپ بارکی چی تاثیرہ بلے سواد الله نام ارونی مازا خلقو من الاردی او خائماتا چی سپیدا کری دوی پزمکا کی ام لهم شرکن فی سماوات یاشتر دوی دو پارا سبرخا پاسمانونو کی اللہو از زماز ذات نسیوا چی تا چا تا غیبانا چی غیو اے انسانا چا چا پا نمبانی منختا نظر نیاز ورکے اے انسانا او آیا لزمکه کې هغه یو فټز مګه چر د پیدا کړي دا اسمانونو کې یو ستوره هغه فټکړي نو چې نه اسمانونو کې حصہ شتري نه پزمک باندې یو تیغ نش راښي جوړي تیغ راښي جوړو له خبره ده سوره حج کې الله را العزت یو مثال ذکر کړي او یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا اے خلکو یو مثال بیان کړي نو خدای زله په غوګونو باندې واوري فاستمعوا د باب استهانه زیارت مبالغه د د زله په غوګونو باندې لهناتهدونه مندون مِن الله یخلوو ذبابه او خلک ک تاسوته چرې و سواده الله اوغ یو مچ نهشي پیدا کولی ولهچ ته معله اگر کله ټول درګنو والله راجم شي د مچپ دا کولو ته درګونو والله پرې ده ژوندي مړ اولییا غولما ابیا سایننس ټول را ټول کا پته یو مچ کی روح واچو ځا صافه کی واچو ا ټولې شي الله ګواه دې نشي ا ټولې او صفوري دمر ساينس ټیکنالاجي ترڅو کول د دین خبر نشو چې د انسان د روح څه شي دې حقیقت چنه دې معلوم کړي نو مچ کی روح څنګه نشته پمیږي کی روح دې او مچ کی روح دې ا روح پکې نشي ا ټولې مچ په سترګه کې برګون څنګه پیلی د مچ په پانډای کې با اغه او اغه پلی نشي پیدا کولې الله رب العزت فرمائے زعفت طالب و المطلوب کمزوری لی غختون کے کمزوری کم دی اغا غختل شوئے چه تاسو چان اغالی اغم کمزوری دی سوچو تا چگوئے اغم کمزوری دی انبیاء اللہ تا محتاج علماء الله ته محتاج سیدان اللہ تا محتاج نو پیران اللہ تا محتاج تول یا ایوہا ناسو انتم الفقراؤو الاللہ فیصلہ چلی گی دا چا چلی گی دیو الله چلی گی. ارونی مازا خلقو من الاردین او خائماتا سپیدا کردی دوی پس پاس دزمکنہ ام شیر شرکون فی سماواتے یاشتا د دوی دا پارا سبرخا او سزیپ په کے ای تونی بے کتابی من قبل حاضر راوڑی تاسماتا سلیکل سکیتاب مخید دینا تا قرآن نمخی او کتاب پیشکے چھ آپ پلانکی کتاب کې لکری چې چھ پلانکی امبیر نبیلہ اللہ دا دمر اختیارات ور کردو داسمان دا سه هیڅ سه ور کړی دا یا د زمکه سه هیڅ سه ور کړی دا نو ک تاسو پیش کو خلا نشه پیش کوله نو چې نشه پیش کوله د یو لسه میړزان دړی اوله ورکه زمکه الله پیدا کړی ته الله پیدا کړی ستا ساروی الله پیدا کړی فسره الله پیدا کین ولیر بلچا پنو ورکه ای تو نه بکتابین من قبل از او آثارتن یا او آثارتن من علم نو یا سلیکل دا علمنا یا سو نشانات دایلم دمخینو ان کو انتم صادقین کشرے تاثیر رښتینی ومن ازلوا مم من دون الله مللا استجیب له الله زموږ نه تپوس کئ اے زما بندګانو تاسو نه تپوس کوه تاسو زیات گمراه دا و انسان نه معلوم دی کم انساننا مم یادو من دون الله مللا استجیب له داغه انسان نه چې دا الله نه اسره بل چاته چغوی داغ انسان نتاستا لئی گمرا بل سوک معلوم دی چې د الله نسیوا بل چاته چگه د اللہ نسیوا سوک دی یا پیران بابا را مدد شید اللہ نسیوا چگه دا کنه دا یا نبی را مدد شید یا محمد یا رسول الله یا علی مدد یا پیر دستگیر یا غوث آزم یا مشکل کشا یا شیخ عبدالقادر جیل یعنی شیعان لیلہ بحق فلان بطفیر فلان دا ټول الفاظ من دون دی من سوا الله دې دې انسان نو گمراه بل سوپ نشته الله وي زما پهیلن کې دې انسان زیات گمراه بل سوپ نشتا چې ما پرې دي او هغه زما بنديګان ته چې پیل شو کی و من ازلو ممیدو من دون الله سو زیاد گمراه دې دا چانه چې چې سوا د الله نبل چاته ملا یستجیبو لو الایومل قیامت اګه چاته چې قبولتيانه شکولې د دوی تر ورځې د قیامت پوري کتو تخلو اوسلې ځان مړکه الله واستانه وري پهمان دعائم غافلون اګه د دوی د چغونه نه خبره دي د دوی د بلنه نه خبره دي او چې کله ورځ د قیامت شي د دوی دیو مال شفارس کړي اګه به الله په دربار کې پد مقدمه درش کړي چې الله زنوم خبر ده ظالم زما توهین کړي و اذاء شرنا سو كانوا لو ما دا آم. او کلا چرپورت شکل ش خلکو نو شی بدوانه کان بندگان دشمنان د پاره د دین مریدانو و كانوا بے بارتين کافرين او شی باد د دې د بلنن منکرو الله مونږ ته سپتنه وا دې ظالمانو زیاته کړ او د خپل طرف دا د ایجاد کړي بیجلی لا شاید سن تکلیفی دا کم آیاتونه چې اول څه لې شو دتوره درس کیږي نو زمارونو زما د زلو یو اپیل نه درخواست د تاسو ته چې ډیر وختونه د انسان ماشومواله لاړې ځواني لاړه بوډواله په عمر کې دي بازه مشران دي بازه ځوانان دي بازه لادا سه کم سن دي انسان چې هرې تپقې دي مدله خپل وخت قدر پکار دی او چا چې خپل وخت پیجاندل نه هغه خلقو پیجاندل چا چې خپل وخت ن پژندې خلکو نې پژندې چا چې د وخت قدر کړی غ انسان قدر من شوی دی او چا چې وختله دی دکور کړي دغ انسان ذریله شو دی د هر ش قیمت سرې خو د وخت قیمت نشتهري یو سکن بانې د انسان نجات راتللی شي او په یو سکنډ په یو میډ ک د انسان طببعی حلاکت راتللی شي ن خپله زندگیي که په هره پړی د زندگیی کېئ د دیوچنا منګه اصلي کرم په دیو موضوع باندې کړي دي د انسان جن چې د ماشوم د ځوان د ګډا دله په حالت واخی کم کم کار پکار دی اوسنګ بيداری پکار ده او په کومه طریقه باندې جن ته رول پکار دی دغه هر تبخي خلک د خپل وخت قدر چې خپل انسان د خپل وخت قدر او کې کلا د انسان کانهاب شي او چې کله د وخت قدر نوی نو انسان تباشي الوه العالمین دې اساس دا ناس خپل دربار کې قبول او منزور ما جی کم الفاظ ول سل الله دې د خپل رضا سبب وګرځي الله دې موږ د شیطان د وسوسه نه دا وشو بچ کی قران محترم وروجن کو د مولانا عبد الوکیل سید دا بیان چې د دې موجوده د یو دا بحث 2000 کیشه ده د دې د میرایتو پټیا 27 شاح د توې سنت کې ست 83 برکه دکان نمبر 23 عبدالرحمن لاغانی دونه چور جنگیره رو سادی کاپرايتر انور شير په هېدي موبایل نمبر 03015710124 جنې تاسو نیکو ادم علیه الصلاۃ والسلام معاف کړئ او تاسوبم معاف کم دیا بنی اسرائيلنا دریم باو داتر یو سل یو آیات پوری پځې کې و اولنی فصل کې اتنِ متنا او دو عذابونا نجات من فرعون نجات من الغرق اعتاو الكتاب عفوان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن والسلوہ انفجار الغیون من الحجر او دو عذابونا و یودار بیادبیبان عذاب بل دارے از ذلت والحوان به الكفران دویم خطاب کی نور فصلنا اغا خطاباتو نو خطاب اول आगाज یوم سلم یختم آیات نشورم اپدی آو اول فصل پدی کہ دغ نعمتنا عذابون ذکر شو بل خطاب دویم د دے زینہ و از اخذنا میساق کمنا دین خطاب سانی شروع کی او پدا تر در اتیائیم آیات پوریزی پدے خطاب کے داوو فصلنو کے اولنے فصل چو نو آغے کے دغه نعمتنا دغ, دغ عذابنا دیا بنی اسرائیل نه چکم فصول شروع دي لو اول کې خصال ثلاثه يهودو یو قبا حد يهودو تحریف او بلک بل, بل تر کې عملو او د مؤمنانو درې صفاتونه صبر صلات ایمان په اخرت بیا اولنی خطاب کې اتنه متنه دوا عذابونه ادا دویم خطاب نن شروع کیږي تردری اتیائم ایاد پوری زی بدی کې قباېح د مشرانو د يهود ذکر کړي درې قباحتنا د مشرانو اصلور د موجوده يهودو د مشرانو یو قباحت دا او چې د الله وادي ماته کړي دیم قباحت دا د الله په احکامو کې هيله او چلونو جوړ کړي در ایم قباحت آغا انسانان بے جرم و جلو دنیا د مفاد دا پارا فساد کولو د موجودو یہودو سلور قباحتونا یو علم و حرفون دا کتاب کی تحریف شروع کلو در ایم فساد کون کیو منافقانو دریم ال مقلدونه ل ارا الیود د موودو د آرا او تا بدار د او سلورم خاست ال مخص سیسونه لیف سیمبل جننا چې ځان د جنت ېقدر ګړلو چې جنتیان صرف منږو اللهه بزت دغه ختاب د ک کوي او بیا په دویبانې د عذاابونو تس ک اللہ رب نے عزت فرمائی و اذ اخذنا ميثاقکم و رفعنا فوقکم التورا او کلا چا غستوا منګ کلا وا د ستا سونا ميثاق لکلوز و رفعنا فوقکم التورا او چت کله ما ستا سوده پسا خضو ما اتيناكم بقوه و اي ان سي عمل ذل تماما عمل كولي عمله که په سباني چې مونږ درکړي دي تاسو تاپ مضبوطياسره وذكروا ما فيه یاد کې تاسو هغه سوچ پدې تورات کې دي بلا الله کو ته تهون خيږي د اعزازان بچ کې له خلاف د الله نام و اِذ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ فَدَيَّ اهْلَ الْكِتَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غُرَّ نَوَّجَتْ كِډیو د داغوې قباحت دی اَول نعمتونو ذکر شو تاسو سره مې دا احسان کړې د فرعونانو ما خلاص کړې زماد دین او مَنې د دریا په ډوبې ذورو مې بچ کړې کتاب مې در کړې دین تګاړ کې تاسو بان قتل لازمو ما ماف کردی زماد دین او منئی دو چه گت نمائی چنی روانی کردی زماد دین دا غارکی دی او ریزی می دربانی سورکردی زماد دین او منئی مالازان ترنجبین می درکول زماد دین او چې چه دا عوسم نمانی نو ساللان نور خلکو خل تدا خطاب کئی چه یهود و نزان بچ که داری خبیح قوم دی یهود داری وعدی ماتی کردی دی دا لانے مدونه هغه په دوی باندې نخکاری وادي ماته ل شروع کله نو ذکرې لوځونه مات کله نو ورفانا فوقکم التورا اوت کو مونستا اوسه د پاسه کو تور غره خزو ما اتینا کوم عملکه په راج مون درکړی د تاسو تام بجد و عظیمتن ابو سعود ما نه و محنت سرا دارنگ پا زیمت او دارنګ پازیمت او قصرا یا بنیت او اخلاص امام مجاهد معنی کوي عملو که تاسو په هغه چې مادر در کړې په نیت په اخلاص سره و ذکروا ما فی یاد کې تاسو هغه سوچ په لري ته رات کړي لا ان تقون خایګې د اچان بچکه خلاف دلالان اشکال دارے اعتراض دارے چداہو پا زور بانی مسلمانول شو غر پی اجت کے چشاب او منہ گنہ دے دلان دے دے چکنکو ماں او ختمو ماں دے اولانکہ اللہ رب العزت فرمائی لا اکراہا فی الدین قطبینا روشدو زور نشترے پا دن کی پچابانے اکراہ پا دن کی نه گی او دلته پی وخفلہ زور کڑے دا غلچې په چت کې په زور په ایمان د اکراه نه دا د اشکال جواب جوابدارې یو اکراه په ایمان کې را او بل اکراه په احکام کې را یو سړی داسره چې هغه مؤمن نه دی ناغت په زور مسلمانانو له نشي چې شاو کلموایګې نه سربې کډ کوم او چې کلم مسلمان شو او بیا دا غین رستو د اسلام احکام نه ادا گئی مزک کوتাহি کئ یا جرمونه ک اغلاق ک زنا ک ادا کئ گئی نو هغه پر زور شتره پر زور بے معنی ک اسلام ک وی لاس ته کټ کئ زناکار دے رجم کئ پکانو باندیو لئی نو آل خو ک راش بیا اکراہ فل احکام شتره و اکراہ په عقیده ک ولا اکراه فی الدین آیات سا ټکراو نشته تعرض نشته ورफना فوقكم الطور ماستاسو ما مستصود پاسا کوئی تورغر بعض دا ویلی دي چې دلته کې دوی تکم ایمان دوی منل چې کوم اختیار کړو ناګه سربداس چې الله د دوی په ځل کې دغه ایمان په دې ټیم کې واچاو دانه چې د دا اکراه دو جنا دوی ایمان خپل کړه نه اکراه د وجنه ایمان نو خپل کړه په دغه ټین کې الله پزلوونکي ایمان عاقمل کا او راسخ کو چکل الله رب ول عزت غر اوچت کو دی ځکه چې بعضه علما دي خطا شوه دي مودودی لیکلی دی, دی. مو دی, دی چې غر, کرے نا غر, دی غر, غر تا او چت کړه نو صرف یو ته غار د افات غار توبو ری وړه د اوچت غر دې ته وګورئ دا د را اخلاصوم کتا سننه نه د دا خبره ختا شو دی الله رب برت په خپله فرمای نه تخنل جوله کا نه له او کلا چې د ویخ نه اوچت کو ما غ له کې دا اووری وا او د پاهې پ داسې سوور زوللهورې او ریض د پاسې کهناې او طرف دی نه تکنل جوله کله چې غ د ویخ نه را اوچت کو ده چې غرقې تااسې خودلی او چې ن ته وګور ذم علام تفسیری وجیز کی لیکلی فرمایا اللہ سبحانه جبلن فنقل من اصله حتى قام على رؤوسهم حکم کو اللہ جبرائیل علیہ السلام تا نغرد ویخ نہ اوجت کو اذدی د سر د پاسه داسونیو مزید تخته دل ولینو اگر د یو فرسخ په مقدار باندې علامہ تبریزی فرسخ د میل نه زیات وی 100 یو فرسخ ده اغه یی چې سمر, سمر الله خکر او سمر عمره غر الله را العزت په اوجت کو داغینه یو خابل خوا تخفیدل وجه وجدا واجی یو طرف ته نهر او دریاب وو او بل طرف ته الله رب العزت اور لاګولیو مورخین او مفسرین دا لګی یهود اغه یی چې اوګتل چې زمنګ د بچاو سلار نیشته ده نو بس پسې دبا نه پرېوتل ايو ته تندي ايو تر بله ګلو په يو سترګه باندې به برا غره کتل دغه د یو ترس د عقيده الله ته دمر محبوب شوا چې الله ته اگر لری کو چې انسان په خپل رضا باندې اشفورز الله ته سجدي لګي هغه به الله څنګه معاف کوي و اذا رفعنا فوقكم ال طورا او جتكم مستصود پاسا کوي تور غرم وعدت حساب رستو اخذ نامی ساقکم اخذ نامی ساقکم به اتباع موسی والعمل بالتوراۃ علامہ بیزوی ذکر کئ د موسی علیہ السلام تابع داری کوی او تاسو پ تورات دانه به عمل کوی دا عادت الله رب العزت اغستوا حضور ما اعتناکم بقوا واذکروا ما فیه لعلکم تتقون فما تولیتم بهاتا سواوړی دی دان ابو عبیدہ ذکر کړی دی چالمانا زعزعناه فاستخرجناه من مقانه علامہ قرطبی ذکر کوي دا ابو عبیدہ قول لې زعزعناه اگر مونږ اوجلاقاو چې اوجلاقې دا وېخنامره عجت کو او د دوی د سر د پاسم ادراو. او دراو ابیا په یو ترس باندې دوی سجده لګولې و حُزُمَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّة ثم تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ دی اوړلې د تاسو پس د دینه کچرنې فضل د الله په تاسو رحمت د الله په تاسو فضل د الله سم مراده ولولا فضل الله ای الاسلام ورحمته کنو د الله رحمت او قرآنو ک چرې نوي ده الله فضل او چې اسلام او نوي رحمت چې قرآن دی الله متا بریز کرکې لو من الخاسرین نخمخه وې بتاثر تاوانياننا تباشي بوي ذممان دارا ولولا فضل الله علیکم ورحمته ای ولولا فضل الله بتوفيقکم الالتوبه او محمد نحیس یدعوکم الالحق ویهدیکم الیه دا لفظل نوی ج تاس ته توفیق د توبه نوی در کړي نبی علیه السلام نوی را لګلې متاصوا تا وانیان و ته بشوی بوې چادا میردی لولا فضل الله علیکم بالامحال و تاخير العذاب ابو سعود ذکر کړي الله عذاب نوی رسو کړي مهلت نوی در کړي لا كنت من الخاسرين نخا مخا وہی بتا صورت اوانیاں نا ولقد علمتم الذين تدعون منكم في سبت تاخیر پیجان دل تاسو آکسان جزیات ایکل خیالی پورس کی اول خواصت ذکر شو نقض العهود ود الله وادی ماتکړي دیمه باصت ذکر کوي هیل دا الله په قامو کې چلونه او هيله کول ولاقد علمتم الذين تدعو منكم او تاقي سرا پیجان دل تاسو آ کا سان چې زیاتې کړه استادونه که سب ته د خیالي پورس کې په تعظیم د خیالي کې لهم كونوا قردا تنخاسين نو علم تاسو شادو ګان بڅکلام واقعا سوا او کم دریابو چدیبه کې میان نیول دا قوم کم قومو د یورش تر او رز د سبت ولې ویلې کې دا قوم د یهودو قومو یهود ته یهود ولې وای وای سمعت ال الیا... من قالهم ان هدنا الیک یهود ته یهود زکوې چدی دا کليمه ویلې و موسی علی السلام ته ویلو چې ان هدنا الیک منګرا غرض تا سره الله تا داغ کلمه خو خوا وروستانو ته ټولو ته يهوديان ویلي شو یا زم داري چې دا د يهوداب اولاد او د يعقوب عليه السلام دله زمانو کې چې کوم مشر زيو هغه يهودا په نوم باندې یادې دوه دا هغه ته منسوب زکه او ته يهود او درین داري زما استاد محترم علامه محمد حسین نيلوي نوور الله مرقدو او ذکر کول د تهرک ته همویل ل کې هدا سې خوض دلوته او دوی چې بکله توات تلاوت کو او نوبت ېدل به خوضیدل به نوزه کو ته یو دوی لکږ چې دی اوژ نه بهتره غوره خبره ده چې دقرآ تلاوت انسان کې چغ دغه شان په سکون اطمینان آران سره نازې جړکېې نخورې نو دا الله ت ډیره محوبه طرریخه غوره طرریخه دا يهودو دا کم کلي کیو کم د دریاب کوم ایلا کلو د دریاب په غاړه دوی آبادو او ځه حتی پورس باندې الله رب العزت په دوی باندې دا امتحان ولیکاو دوی د دو الله په احکامو کې